Bé, bona nit. Eh, anem a donar inici d'aquesta sessió extraordinària del ple de la Corporació amb el primer i únic punt que és proposta de resolució de les al·legacions i l'aprovació provisional del Pla General d'Ordenació Municipal i l'aprovació provisional del mateix. Senyor secretari. En data 22 de desembre 2008 es va aprovar inicialment el Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, POUM, ...y a los convenios sin nas en los propietarios... ...señor Josep Confaus Parera en non propio... ...señora María Teresa Garriga Puigbó en non propio... ...an Valentín Planas Obrador en nombre y representación... ...de la mercantil Carey Ibergrut SL... ...señor Antonio Sánchez Martínez... ...señor Ramón Barba Masegué y señor Antonio Muñoz Ventas... ...en non y representación de la empresa Ascent Point SL... En posterioritat, es va provar inicialment el conveni a la fundació privada Antonia Solé. Per tal de concretar les determinacions de diverses unitats i sectors. Ober el període de exposició pública, es van presentar 492 alegacions que han estat resoltes per pel director del Padró d'Ordenació de Urbana Municipal i el test íntegro de la resolució ja consta com part íntegra del plan General de, Orden de Ordenación Urbana Municipal que someta aprobación Durante el periodo de exposición pública también van a emitir informes de los buenos organismos Consell Catalán del Expor Ayuntamiento de San Fuitor de Valles Ministerio de Fomento Dirección General de Carreteras Agencia de Residuos de Cataluña Departament de InnovaciónUnivers universitari y Empresa Dirección General de Comerce Departament de Medi Amb ambiente y Habitalle de la Generalitat de Cataluña Dirección general de cualalitat Ambiental departamento de Medi Amb ambiente y Habitalle de la Generalitat de Cataluña Dirección general de Habitalle Departament De departamento de Medi Amb ambiente y Habitalle de la Generalitat de Cataluña Servis Tertoriales de Barcelona Departamento de Medio Ambiente y Habitaje de la Generalitat de Cataluña, Servicios Territoriales de Barcelona, Área de Medio Natural. de Medi natural Diputación de Barcelona, Oficina Técnica de Gestión de Infraestructuras. Agencia Catalana de la IWA. Instituto Institut Geológico de Cataluña. Dirección General de la Energía y Minas. Dirección General de Planeamiento Territorial. Dirección General de Desenvolvimiento Rural. Por parte de la Dirección General de del Departamento de Medio Ambiente y Habitaje de la Generalitat de Cataluña, si ha emes un informe sobre la memoria ambiental de Plata General de Ordenación Urbana Municipal que emiten una resolución en diferentes condiciones que han estado solventadas. Hacer establecer en los artículos 57, 58, 64 y 76 del Decreto Legislativo U-2005 del 26 de juliol que aprova el tercer reforç de la llei d'urbanisme de Catalunya i els articles 64 a 76 del decret 305-2006 que aprova el reglament de la llei d'urbanisme atès l'establir així mateix en l'article 22c de la llei 7 786 reguladora de les bases de règim local i l'article 83 de l'esmentat decret, decret legislatiu u 2005 de 26 de julio que establecen que corresponde al pre de la aprobación inicial y provisional del Pla General de Ordenación Urbana Municipal es proposa al pre de l'Ajuntament la adopción de los següents acord primer resoldre las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del PON de acord a la propuesta de resolución de las matices formulada por el equipo del PON del cual del qual el test íntegre forma part del mateix punt que somet a aprovació i desestimar l'allegació 395 d'acord amb l'informe jurídic emès per pel servei jurídic de l'Ajuntament. Aceptar l'informe i la resolució sobre la memòria ambiental emès per la Direcció General del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de data 29 de setembre de 2009 tercer, aprovar, hay un error, hay una errata en aquest que he que dir provisionalment sentes però que haig que dirlo, aprovar provisionalment els convenis urbanístics tal i com han estat redactats i que costen a l'experiència i nas als seus propietaris. Sr. Josep Gonfaus Parera en non propi, Sra. Maria Teresa Garriga Puigbot en non propi, Sr. Valentín Plana Sobrador en non i representació de la Mercantil Carey Iberbrug SL. ...señor Antonio Sánchez Martínez... ...señor Ramón Barba Mesegué... ...y señor Antonio Muñoz Ventas... ...en nom y representación... ...de la empresa ASEM PON SL... ...Fundación Privada Antonia Soler... ...cuar aprobar provisionalmente... ...el Plan General de Ordenación Urbana Municipal... ...en la forma que ha estado redactada... ...y sin que... ...remetre el Plan General de Ordenación Urbana Municipal... ...a la Comisión de Urbanismo de Barcelona a efectes de la seva aprovació definitiva Senyora Nenes Bona nit a tothom començar per, per dir que és per Convergència i Unió una satisfacció portar aquest document provisional del Pla General del Municipi de Sallent en aquest ple un document extremadament revisat, consensuat i dialogat amb qui ha tingut l'interès de fer-ho i la responsabilitat un document de més de 2.000 pàgines entre informes i planells, ferragós, però que s'ha intentat donar el màxim de documentació per intentar desxifrar al màxim possible aquest document. Un document que parteix de la continuació amb l'inicial, amb l'aprovació inicial, però que incorpora tot el procés de participació ciutadana. En el cas, entre l'inicial i aquest document de la provisional, hem assolit el 200% de l'establir el pla de participació aprovat al 2006 que es va generar com a contractació d'aquest pla general. S'han incorporat totes les al·legacions, les informatives, sessions de treball, sessions eh, també d'informació pública, així com els informes de resolució provisionals de les al·legacions que estan incorporades en aquest mateix document. Un document urbanístic de planejament que incorpora els informes derivats de les administracions extrets dels informes de sostenibilitat ambiental, del propi document del PUM i de la memòria ambiental. Referència a la memòria ambiental s'ha de dir que és el primer, serà, si s'aprova definitivament per la Comissió d'Urbanisme, el primer punt en el que incorpori de forma d'acord amb el decret que es va aprovar aquest mateix any la pròpia memòria ambiental i la resolució del Departament de Medi Ambient això com a estret particular d'aquest punt també després de l'aprovació provisional si s'aprova com a procés del punt i l'aprovació definitiva per la Comissió d'Urbanisme així com les possibles modificacions que es deriven dels informes complementaris del punt i dels departaments, ministeris i administracions en general recalcar el paper d'aquesta administració en tot moment un vers el Pla General de Sallent i en concret agrair enormement l'enrequiment dels mateixos conformar aquest document. Els informes elaborats que s'incorporen estan plens de les eh, visites consen eh, consensuades elaborades amb el diàleg i amb la transparència que es pot definir en aquest Pla General. Entenent que avui portem el document del Pla General per l'aprovació provisional amb el ple convenciment de que és un document ple de continguts, propostes, full de ruta urbanístic, encaixable al mil·límetre amb aquest municipi. I per últim, i no per això menys important, elogiar també i agrair la gran tasca dels serveis tècnics, dels serveis jurídics d'aquest Ajuntament envers el POM. No només perquè fa la seva feina directa, sinó per la seva feina indirecta, així com treballar fora d'horari normal, visites als departaments, documentació que han tingut disposada per a tots els regidors d'aquest plenari, per les administracions, consultes vàries i la seva gran implicació amb els, amb els ciutadans. També han tingut hores convingudes, a part de l'equip redactor del POMP que disposava el període de participació ciutadana que es va generar després de l'aprovació inicial rebent visites relacionades amb el POM que volien una opinió de l'equip redactor i dels serveis tècnics també jurídics. Agrair la dedicació de l'equip redactor així com la resta de col·laboradors en la redacció del POM i els documents complementaris. I per això, i perquè ha sigut un pont clar i transparent, obert al diàleg i a les aportacions, sugerències, al·legacions i tot tipus d'idees, estiguin o no recollides finalment, entenem que estaríem tots plegats molt agraïts del seu vot favorable per tots els grups de la representació municipal per l'aprovació provisional del Pla General de Sallent. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? senyor Hinojosa sí, bueno, en principi quan eh, que estem aprovant diguéssim un dictamen fer-li un suggeriment a la regidora Ampar Arenas d'urbanisme perquè d'alguna manera m'agradaria que quan parlem dels convenis més aviat perquè la ciutadania conegués una mica què significa això dels convenis perquè potser està en el primer punt de, del dictamen i sembla que això sigui entenent que un conveni és una, una excepció en tot el que és el planejament urbanístic i que jo voldria que després dongués una mica d'explicació primer de tot fer algunes reflexions a aquest pont és cert doncs, que s'ha portat un, un taranà bueno, d'obligat compliment, tal com diu la llei, el que diu, diguéssim tot el procés democràtic de, de lo que és un pla general. Jo crec que, parlant una mica de broma amb un company aquesta tarda deia, pensàvem que aquest pont ha generat com, jo què sé, com gairebé 200 quilos de paper, perquè si veieu aquí això no forma més part d'una cosa insignificant del paper que hem generat i potser un gasto en CD enorme això vol dir que, doncs, que un pou és complexa eh, i porta molta feina i que a més a més després de l'aprovació inicial doncs, és cert que s'han portat a, a terme tota una sèrie de, de gestions que bé, bueno, els tenim a una mica de memòria aquest POU, nosaltres com a grup d'iniciativa vam dir que sortia una mica cos. Un POU, en principi, no de, quan comença l'inici d'un POU, l'abans del POU hauria de sortit amb tranquil·litat política. Aquest POU va sortir fruit de moltes tensions polítiques, fruit perquè es va iniciar en una legislatura i va continuar en una altra, això no vol dir que quan dic tensió no vol dir que hi hagi discrepàncies entre els diferents grups perquè això és sa i això també impedia mm, eh, potser la tranquil·litat suficient de cara a la ciutadania i la reflexió suficient que degut a aquestes tensions entenem que la participació ciutadana ja ho vam dir i no es va portar suficientment bé o sigui, aquí va, va anar haver una sèrie de sessions informatives amb cent i cent i pico de persones i nosaltres sempre vam plantejar que en teníem que la participació ciutadana, és cert que, que això ja complia una mica amb, amb el que és urbanísticament o el que marcava una mica l'equip redactor, que es tenien de fer una sessió, però va sortir coix perquè enteníem que les, la participació òbvia hauria estat millor i més enriquidora si s'hagués fet d'una altra manera. I quan dic d'una altra manera, doncs en diferents grups, les entitats culturals poguessin parlar dels equipaments que certes persones experts en urbanisme poguessin parlar i al final haver fet una espècie de ponència haver recollit un resum de tota la participació també és un, és un punt que neix amb un govern en minoria que, doncs que, bé, que això també dona peu a que, a que ens consensuem més les coses i que es tingui en compte l'opinió dels diferents grups és un pont també que té deficiències en quant a les comissions de seguiment, també ho hem dit que no es feien actes que les aportacions quedaven una mica diluïdes que després es van recollir les aportacions perquè en principi ningú sabia que, qui deia qui era el, que, el grup que deia una cosa o deia una altra, això al final es va reconduir és un pont que l'equip redactor no tenia assessor jurídic no teníem un assessor jurídic a la taula quan, quan es va iniciar tot aquest, aquest debat del pont ja en la fase inicial i, posterior, i posteriorment en la fase C, fins ara l'aprovació inicial el qual creava certs dubtes en les discussions es feia perdre el temps perquè no clarificaven en moments determinats la presència d'un assessor jurídic dir no, això és així o, o no és així també va faltar això Eh, dit això aquest preàmbul bueno, és un pont que, que a nivell de conflicte a part de que els convenis regulen una mica les divergències que puguin haver són convenis particulars o en entitats jurídiques surt un conflicte en el que és la, la plaça de la verdura per, un, per, una, per una persona propietària que, no, que l'equip de govern no es posa d'acord i que crea tota una campanya de recollides de signatures i que posteriorment l'equip de govern mm, cedeix en la seva posició perquè sabeu que aquesta casa aquí equipaments cosa que els equipaments no ha quedat clar, no ha quedat clar encara en aquest pont com han i al final davant de la, de la campanya i de signatures i de suport d'una gran part de la ciutadania de Sallent Pues es modifica que aquesta casa no, no estigui afectada per la qüestió d'equipaments que en cap moment van ser definits si que els equipaments els volien posar aquí hi ha una modificació substancial creiem que important i llavors hi ha tot el problema de conflicte el que és un problema greu que tenim que és el problema mediambiental que neix amb una conflictivitat per la creació d'una plataforma que tots sabeu que és prou salt que assisteixen als plens i aquí pues, que, bueno, també hi ha un gran debat sobre el tema de runam salí i la contaminació. És un, creiem que el pom és positiu també en que si en principi no es va fer la participació en presència del públic i del debat, sí que és cert que han hagut moltes al·legacions, el qual vol dir que no podem menysprear a la ciutadania perquè, perquè en realitat la ciutadania ha participat i molt i entenem que el POM no és una, un POM fet a la carta entenem que l'equip de govern la seva obligació era canalitzar el que era tota la gestió del POM però el POM no és patrimoni de ningú en concret, el POM és conseqüència de tota una sèrie d'aportacions que han hagut des de diferents grups polítics des d'entitats des del de que podria ser l'equip de govern i el que podrien ser les institucions i encara no s'ha acabat perquè ara estem amb l'aprovació provisional i tenim de fer l'aprovació definitiva per tant, quan sortir aquest pont definitivament aprovat entenem que ha sigut un pont amb les seves dificultats amb les seves aprovacions i desaprovacions que d'alguna manera Eh, ningú es pot atribuir que sigui el seu pou, perquè no és un pou a la carta Per què? perquè el pou entra en un procés totalment democràtic i hi ha moltes aportacions en aquest sentit jo no em vull estendre molt perquè pff, no és que el peix estigui venut encara però pràcticament doncs nosaltres entenem que en l'aprovació no iniciativa no vam aprovar el POM perquè aquest POM té un element que, que és força distorsionador. En principi dir que a si tenim un repte ecològic, també tenim un repte social, dir que nosaltres estem per l'activitat econòmica de la mineria perquè la tradició laboral i econòmica del poble de Sallent sempre s'ha basat en la mineria antigament es va basar també en el tèxtil entenem que, que la mineria ha deixat imprentes importants en lo que han sigut les lluites en el poble de Sallent sobretot dels miners i dels treballadors entenem de que nosaltres creiem que s'ha de mantenir els llocs de treball i poder, si poguessin ser més lloc de treball millor per tant no som d'aquest discurs que, que per a resolucionar el tema mediambiental cal que s'aturi la mineria i que es pari l'empresa perquè creiem que tampoc seria una alternativa però tenem que si ve el punt no pot recullir certes qüestions que m -m més aviat serien decisions polítiques tenem que queda una porta, queden unes finestres obertes que poden tenir molta transcendència a nivell polític i prendre una decisió pues, no només a nivell polític sinó a nivell, a nivell de, plane, de planeixement perquè entenem que el POM marca tenim, que tenim un problema marca que cal ha haver una ampliació del Rolam que entenem que també hi ha una llei i l'ampliació es farà degudament tal com marca la llei però el que no podem entendre és que el Rolam de la Butxosa que s'ha de treure en el POM i marques que s'ha de treure que hagi d'anar eh, a acumular-se al colló. I no dona cap, cap alternativa, que potser el POM no ha de dir com s'ha de transportar, però paral·lelament a això entenem que a nivell polític hauria d'haver hagut algun tipus de compromís o algun tipus de conveni amb l'empresa minera, amb les administracions, etc. etc. Perquè entenem que el Rolando la Butxosa s'hauria d'intentar de fer un gran esforç perquè pogués comercialitzar i no anar al cubulló i per què dic això? o per què diem això? perquè com molt bé sabem a Cardona hi ha, una, un, hi ha un dipòsit xalí que s'està traient que no falta ja gaire perquè s'elimini i si des de sa gent, que tenim un gran problema que és la mina que genera més residus no ens espavilem i no posem sobre la taula certes qüestions doncs molt en temo que la planta que hi ha de comercialització a Cardona no vingui a Sallet perquè pot haver algun altre poble que tingui més punts que nosaltres Per tant, el problema de Ronan és un problema greu que s'ha planificat però que nosaltres entenem que és un problema que no, hi ha, no tenim garanties de, de reducció del, d'aquest producte és cert que això és una qüestió política que potser el planejament està molt clar com s'ha de fer que el de tal tal, però no tenim cap garantia Di que nosaltres ja vam votar l'aprovació la, inicial vam votar desfavorablement i que, i que aquesta, aquesta aprovació malgrat que entenem doncs, que s'ha treballat de que s'han recollit moltes aportacions i de que, i de que entenem també doncs, que la regidora d'Urbanisme doncs, l'ha canalitzat força bé tot això però nosaltres entenem que aquí hi ha un punt que tindrà transcendència i que nosaltres no ens implicarem en una votació favorable res més alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Bona nit a tothom, en primer lloc. Uh, unes prèvies, com venim fent darrerament, que considerem importants. En primer lloc, insistir una vegada més en la rellevància d'un ple com el d'avui i, per tant, doncs, lamentar que l'haguem de fer en un dijous i probablement doncs, amb, amb poca difusió o poc anunciament previ. Ens hauria agradat que la sala encara hagués estat més plena i ens encantaria que ens estigués escoltant moltíssima gent per la ràdio perquè és evident que una planificació urbanística a força anys vista és una cosa que, que, que afecta a tothom i, per tant, entenem que el que avui aquí es, es debati eh, és de gran importància per tots. També dir-vos que en l'aprovació inicial la CUP hem demanar que, tot i que fos un ple extraordinari, que per tant està previst que la gent no intervingui, justament vam demanar que de forma excepcional pogués intervenir el públic, així es va acceptar per part de l'equip de govern i aquesta vegada, com que no ho hem demanat doncs no sé si s'ha previst o no tenim la sensació que si la CUP no demana que el públic participi ningú se'n preocupa massa per tant, imagino que avui no està previst que participin però entenem que s'hagués hagut de seguir la tònica que ja vam iniciar en l'aprovació inicial i permetre que avui el públic també pogués intervenir. En tercer lloc, també dic, que ja vam dir-ho a l'aprovació inicial, que parlar del pla general sense un suport gràfic i de mapes és quasi bé impossible. Jo no sé si sereu capaços de... de, de d'entendre algunes de les coses de les quals parlarem perquè estem parlant de, de sectors urbanístics concrets que tenen una ubicació concreta i que sense un suport gràfic jo entenc que, que es pot fer feixut. per tant és una llàstima que no siguem una mica creatius, hi ha molts mitjans tecnològics com per poder fer aquest ple d'una forma més dinàmica però sembla que encara que ho diguem de forma reiterada no s'avança en aquest terreny i per últim també dir que nosaltres vam demanar que abans d'aquest ple d'avui es fes una, una última sessió pública per informar mà uh, més detalladament de què portàvem aprovació i que tot i que vam insistir en l'argumentació, doncs ens va dir que, que no que no es veia necessari i l'alcalde mateix va dir doncs, que, no, que no es faria aquesta sessió pública. Un cop dit això repassarem breument quin ha estat el paper de la CUP uh, des de l'aprovació inicial fins a l'aprovació provisional d'avui i destacarem alguns dels temes que ens semblen més rellevants, no, no tots, però, però destacarem alguns, alguns focus que entenem que són d'interès S'han fet des de l'aprovació inicial que vam fer el mes de desembre s'han fet eh, diverses sessions de treball. La primera la vam tenir el 7 de gener d'aquest 2009 i en aquesta primera sessió de treball la CUP ja va demanar que les al·legacions ens fossin transmeses de mica en mica perquè no rebéssim tot el paquet a última hora i en canvi tinguessin temps de treballar i aprofundir en cadascú dels documents. Així es va fer i ens van ser enviades mica en mica totes les al·legacions que s'anaven rebent, que no sé si s'ha dit, però se n'han rebut 492. Es van fer quatre sessions de treball per debatre aquestes al·legacions el 10, el 17, el 23 i el 25 de març del 2009 i en aquestes quatre sessions de treball sí que vull agrair la feina que va fer Jordi Portavella, l'Albert Prat i a Lluís Bonet perquè no només van assistir-hi sinó que a més a més es van treballar totes i cadascuna de les al·legacions per poder emetre doncs quina era la nostra valoració. La tònica que hem seguit en aquestes sessions de treball de les al·legacions ha estat o de no posicionar-nos o de votar en contra d'aquelles al·legacions que demanaven a eh benefici estrictament particular, és a dir, no hem volgut entrar amb aquelles persones que demanaven o més, o més volum edificable o requalificacions de sols rústics o tots aquells interessos que enteníem que només tenien transcendència en el seu patrimoni particular i en canvi sí que hem estat eh, molt contundents i hem votat favorablement a totes aquelles al·legacions que teníem que tenien una projecció més en, en el sentit de l'interès general. Hi ha hagut moltíssimes al·legacions i jo penso que això s'ha de dir de persones eh, que no defensaven el seu patrimoni sinó que defensaven coses del municipi ja fossin espais verds places públiques, moltes al·legacions vinculades amb el runam moltes al·legacions també vinculades al tema de la plaça de la verdura ja penso que és d'agrair que en moments com els actuals hi hagi persones que, que s'interessin no pel patrimoni propi sinó per l'interès general per tant en aquestes al·legacions sí que hi hem donat eh, suport i amb les altres insisteixo tant totes les votacions recollides en unes actes que vam fer doncs no, no hi hem entrat o en algunes fins i tot hem votat en contra perquè en teníem que no no era escaient anar requalificant sols rústics a la gent simplement per augmentar el patrimoni eh, de les famílies. També dic que nosaltres, com a CUP, vam presentar quatre al·legacions, i de les quatre al·legacions que vam presentar, dues es van estimar, una també anava en el sentit de reconsiderar la requalificació de la Casa de la Plaça de la Verdura, l'altra que plantejava doncs, que s'acredités la titularitat dels immobles d'aquelles persones que assignaven convenis ur urbanístics, una se'ns ha desestimat directament, que òbviament és la del RONAM, uh, i l'altra se'ns ha estimat parcialment que era una al·legació que feia referència al sector de l'Horc del Rector, carrer del Clos Sant Bernat. He de dir que en, en l'informe que, que es recullen en el POM referent a les al·legacions, diu, cito textualment l'informe que avui s'aprova, eh? L'acceptació d'aquestes al·legacions no ha suposat cap canvi substancial de la proposta de revisió del planejament aprovada inicialment, però sí nombrosos ajustos que han permès millor l'ordenació del conjunt proposat i afinar segons els plantejaments particulars dels ciutadans. Pàgina 94 de la memòria. És a dir, fins i tot el document reconeix que totes les al·legacions i la participació pública ha millorat el document. Nosaltres defensem aquesta lògica des del primer dia. En la mesura que obrim a la participació ciutadana al Pla General el pla general és millor i ja no ho diem només nosaltres, ho reconeix el propi pla general per tant dintre d'aquesta lògica doncs, no podem deixar de ser crítics perquè pensem que ens hem quedat curts en el terreny de la participació, una cosa són les al·legacions que es puguin presentar en el registre d'un ajuntament i que els grups polítics puguem debatre i altra cosa és tot el que hi havia previst en matèria de participació que després eh, m'hi detindré una mica més el 28 de juliol vam fer una altra, altra sessió, ens va convocar l'equip de govern, se'ns va donar informació actualitzada en funció de tots els informes que s'havien rebut de diferents departaments i organismes, per tant, una sessió una altra vegada molt profitosa, i nosaltres, un cop estudiada aquesta documentació, el 24 de setembre, a petició nostra de la CUP, ens van reunir amb l'alcalde, la regidora, l'arquitecte, per demanar informació d'algunes coses que potser no ens havien quedat encara prou clares. Vam parlar de la memòria ambiental, que en aquell moment encara no havia arribat, Vam demanar especificacions al voltant de l'actuació de l'or del rector que us comentava abans que tampoc ens havia quedat molt clar com quedava finalment. Vam voler aclarir una qüestió de sectors de creixements a Cabrianes que teníem que s'ampliava una mica més el creixement, se'ns va explicar que hi havia una incompatibilitat personal entre dos propietaris que havien de desenvolupar un sector de creixement i que això havia portat a fer un replantejament de les actuacions, en definitiva i en resum de 97 habitatges passem a 120 a una de les pastilles que hi havia previstes de creixement Vem parlar també de la descatalogació d'una casa de la plaça de la verdura una altra, no la que ens venim referint fins ara se'ns va explicar per què es considerava que es podia descatalogar van parlar força també del sector de l'Ateneu, carrer Àngel Guimarà. Tampoc quedava massa clar com quedarà finalment aquest equipament. Es desvincula del sector de la plaça de la Verdura, segueix vinculat al sector de la telefònica. Hi ha una actuació referent a un mur de la plaça Anselm Clavé, un sector amb el qual nosaltres estem absolutament disconformes, tot i que s'hagi tret la cas de la verdura del, del polígon. Entenem que no és de rebut requalificar com urbanístic el, el patrimoni de l'Ateneu eh, pel poc interès que ha tingut el seu propietari durant tants anys per tenir-lo mínimament mantingut, pel risc que encara suposa pels vianants perquè a data d'avui eh, la façana cau a trossos i perquè a més a més hi ha una actuació referida amb el mur de l'Enselm Clavé que tampoc ningús ha vingut a explicar massa. Vam parlar del vial de la plaça Santa Maria i vam seguir parlant del runam. Això és el que han tingut bàsicament d'aquesta reunió que vam realitzar a CU a equip de govern el 24 de setembre. Quins aspectes ens agradaria destacar i ens assenyim només dels canvis que hi ja ha pogut haver des de l'aprovació inicial fins a la provisional d'avui. No tirem més enradera perquè el que ve d'abans ja es va abordant el ple de l'aprovació inicial. En primer lloc, el, el pla general, el document que avui portem a aprovació és mmm ha hagut d'adaptar-se a les recomanacions que feia l'Institut Geològic de Catalunya. Nosaltres, des d'un primer moment, i no només en el terreny de pla general, sempre hem dit que els experts en... en en moviments geològics, en subsol, no som nosaltres, no som els polítics, és l'institut i que, per tant, eh, tot el que ens diguessin ells, el cartogràfic, etc., nosaltres doncs, eh, havíem d'acatar-ho sense més. Eh, si recordeu, això va portar-nos moltes discussions vinculades al tema del barri de l'estació, quan nosaltres dèiem no som tècnics i si els tècnics ens diuen que hem de procedir d'una determinada manera, entenem que així ho hem de fer. Doncs eh, eh, aquest document ha hagut de rectificar errors que hi havia en l'aprovació inicial i que nosaltres ja vam alertar que en teníem que eren errors perquè hi havia un decalatge entre el plànol dels de sectors a urbanitzar i les línies d'alerta que marcava l'Institut Geològic i el Cartogràfic en aquest sentit hi ha errors que s'han corregit també s'han corregit mm, errors eh, esmenats en aquest cas per la Direcció General de la Promoció de l'Habitatge aquesta direcció general ha fet un informe en què fa esmenes a la memòria social, eh, planteja que s'ha de detallar molt més, que calen quantificar els habitatges de protecció social, que calen justificar els forts creixements de població. En definitiva, no correspon posar-li nota, però per entendre'ns, suspèn absolutament la memòria social. Nosaltres, en el ple de l'aprovació inicial, vam dir textualment, i llegeixo el que ja vam dir en aquell moment, el POM no fa una anàlisi social del municipi, només fa unes referències genèriques als grups socials tipificats sense concretar la realitat, més enllà d'una breu referència a la piràmide d'edats. No només, com he dit abans, ens dona la rou la Direcció General de l'Habitatge sinó que eh, el document que portem a aprovació tot i que està lleugerament modificat eh, perquè així ho ha de fer si un Departament de la Generalitat eh, li encarrega, eh, continua sent una memòria social eh, clarament insuficient eh, No s'acrediten d'on surten les projeccions demogràfiques no hi ha cap tipus d'anàlisi socioeconòmica que avali el creixement, ni, ni ha cap tipus d'estudi que avali les necessitats d'habitatge social, etc. Nosaltres entenem que, que la memòria social justament hauria de ser un dels punts forts d'aquest pla general perquè de la memòria social eh, se'n desprèn quin tipus de municipi tenim i en quin tipus de municipi volem i si no es fa una memòria social no podem saber cap on anem ni en quin tipus de població volem créixer ni on volem arribar. Per tant, eh, seguim suspenent aquest eh, informe que a més a més està fet amb dades demogràfiques del 2001 és dir, les dades de desocupació, les dades d'immigració i moltes de les piràmides d'edat eh, daten del 2001. No entenem com un document que s'aprova el 2009 eh, es refereix a, a, a dades que les, les, les darreres són del 2011. Sembla que és un decalatge absolutament eh, inexplicable, però és que, a més a més, eh, no té cap mena de, de sentit que ens assaltem els últims anys per fer un estudi de creixement, perquè cometem greus errors, com veurem més endavant i és que es planteja un creixement urbanístic que parteix d'una dinàmica de població i d'una dinàmica de creixement urbanístic i també de creixement econòmic que no existeix ja en la realitat. Per tant, el POM té una greu mancança d'actualització, però d'actualització de sentit comú. Eh? No cal ser ni demògraf ni economista com per saber que el toc utilitza el pla general ja no és un toc que es pot utilitzar avui en dia perquè avui ja no venen allaus de població emigrada a buscar feina perquè avui ja no hi ha grans creixements urbanístics, perquè avui ja no hi ha instal·lacions ni, ni requeriments de els polígons industrials perquè estem en recessió i no al contrari a l'aprovació inicial nosaltres dèiem en relació al creixement que nosaltres estàvem lluny d'un poble que volia desenvolupar-se fins als 10.000 habitants i que preferíem justament un municipi que primer omplís el 24% d'habitatge que tenim 8 que no pas que es dediqués a créixer doncs bé, resulta que el document que avui portem a aprovació preveu la creació de 1.682 habitatges d'aquests 292 representa que vindrien d'actuacions actu, que ja estarien previstes en el, planteja, en el planejament vigent però és que a més a més si ja criticàvem el creixement el dia de l'aprovació inicial l'hem de criticar més encara perquè és que en l'aprovació inicial parlàvem de 1.400 habitatges de nova creació i la nostra sorpresa és quan veiem que és que no només eh, no fem cas de les alertes que nosaltres eh, dèiem sinó que ens situem en un sostre encara superior de 1.682 a la documentació del POM, això no ho diu la CUP, això ho diu a, a la documentació, diu... És important assenyalar que els creixements proposats pel pla general no responen a un objectiu d'augmentar la població, sinó que resulten en la seva totalitat d'operacions urbanístiques de reestructuració. Ja es tracti de completar els nuclis urbans o els seus límits mitjançant sectors no urbanitzables, etc. És a dir, el creixement de població no és un objectiu de partida, sinó el resultat d'una ordenació urbanística pensada no en termes d'expansió, sinó de reestructuració. Tradueixo totes les obres d'interès públic que s'han de fer a Sallent han de venir finançades per operacions urbanístiques a nivell privat. Per tant, ergo, que dirien, si estem en un moment en què les actuacions urbanístiques a nivell privat és fàcil pensar que no es desenvoluparan perquè no estem en un moment de creixement urbanístic, com finançarem totes les actuacions públiques? El pla general diu, no és que l'objectiu sigui créixer, L'objectiu és fer operacions urbanístiques que permetin tirar endavant el POU. Per tant, la gran pregunta és què farem si no tirem endavant aquestes operacions urbanístiques. El capítol, doncs, de la memòria de l'informe social és insuficient, és contradictori. Primer parla que Sallent és un municipi que ha perdut població en els darrers anys, que la població és molt envellida, que la gent jove marxa del municipi, eh, que estem per sota de la ràtio d'habitatges de lloguer comparat amb la comarca i amb Catalunya i, en canvi, com de cop i volta, planeja una remodelació del municipi que vindrà donada doncs, per tots uns elements que es posaran d'acord, que se Sallent creixerà, els joves s'hi quedaran, vindrà més població immigrada i, per tant, tindrà un pom que permetrà desenvolupar unes verdes, equipaments, carreteres noves, etc. Ens sembla de ciència-ficció. Hi ha un altre element també que hi volem fer referència, que és que una de les delegacions feia referència al vot del company del PSC, algú plantejava que segurament s'hagués hagut d'abstenir en la votació. Hi ha un informe jurídic que explica doncs, que, que al seu entendre no hi hauria d'haver aquest deure d'abstenció del regidor del PSC. Sabeu que per qüestions d'incompatibilitats eh, personals amb algunes qüestions es pot donar doncs, que un regidor no pugui votar en el plenari. Doncs bé, aquest informe eh, no, no, no li donem problema al contingut, entenem que és encertat el problema és que l'informe no el signa l'equip jurídic que ha redactat el pla general l'informe el signa el senyor Francesc Esteve que és l'assessor jurídic d'aquest ajuntament que és un càrrec de confiança de Convergència i Unió i ens sembla que es, ens sembla que es pot ètic, que aquest informe l'hagi signat una persona que és alien a l'equip redactor del Pla General. L'equip redactor del Pla General tenia arquitectes, enginyers ambientòlegs, eh, tècnics de diversa índole i també un bufet d'advocats que estava contractat per fer l'assessorament jurídic del Pla General per tant ens sembla que més enllà del contingut en concret de l'informe per dir-ho d'alguna manera no queda massa bé que no hagin estat ells els que hagin pres aquesta determinació i que sigui el càrrec de confiança de l'Ajuntament. En quart lloc, eh, us deia doncs, que, que hi ha la, el sector de millora urbana que abarca l'ateneu de, del carrer Àngel Guimarà, l'àmbit també de la telefònica, i que és un sector doncs, que creiem que hi haurem d'estar alerta, perquè tot i que s'ha tret del sector la casa de la plaça de la Verdura, es pretén suprimir el mur eh, que, que tanca el mur de pedra que tanca la, la plaça d'Ensem Clavé Se'ns va dir que se suspenia aquest mur perquè era petició d'unes de les al·legacions, hem estat repassant les al·legacions una per una, 492, i us asseguro que no hi ha cap al·legació que demani que aquest mur vagi a terra. Eh? Com que no se'ns ha sabut concretar quina és l'al·legació que hi fa referència, no se'ns pot concretar perquè l'al·legació no existeix i els veïns tampoc saben que aquest mur anirà a terra, eh, entenem que no hi ha tota la transparència que seria desitjable que hi hagués i que alguna cosa passa en el sector aquest de la plaça de la verdura, imagino que tots esteu ubicats, de quin sector parlem i de quins veïns hi ha a la plaça de la verdura el fa també el, el conveni de l'Or del Rector no entenem que s'ha passat l'Or eh, del Rector és eh, Sant Bernat Clos eh, s'ha passat d'una sessió que en l'aprovació inicial apuntava 430 metres quadrats de sessió d'espai per l'Ajuntament i que ara passem a 50 metres quadrats poc més que una habitació no entenem per què hem perdut en aquesta sessió se'ns dirà que hi ha hagut un reajustament en el sí del sector de millora urbana en definitiva l'Ajuntament hi ha perdut eh. Hi ha hagut també canvis, entenem, en el conveni previst a la zona de fàbrica nova i, i repasant una vegada més els convenis sí que ens hem donat compte que probablement hem fet poc cabal del contingut dels convenis i que convindrà a seguir de prop eh, què passen aquests convenis que s'aproven de forma conjunta però que són documents eh, a part que signa eh, l'Ajuntament amb uns propietaris en particular i que tenen unes condicions en particular. Per acabar o quasi, eh, perquè fa l'informe econòmic financer i seguint amb el que us deia abans de com es pretenen finançar totes les obres de l'Ajuntament l'informe diu l'informe diu, eh, no la CUP l'informe diu malgrat la situació d'estalvinet positiu i del relativament baix nivell d'endeutament municipal a 31 de desembre del 2007 ens sembla una altra vegada que... que... Que no és normal que parlem de dades econòmiques del 2007, aquesta setmana estàvem aprovant les ordenances i el regidor d'Hisenda alertava de que depèn de com ajustéssim l'IBI podíem perdre 80.000 euros d'ingrés i que aquests 80.000 euros els necessitaríem no? és dir, estem en un moment en el que ens ve de molt poc i de pujar o baixar un, un, un punt de l'IBI i en canvi aquí parlem d'unes inversions de 14 milions d'euros durant el primer sexenis, 6 anys l'Ajuntament 14 milions d'euros, 9 milions d'euros durant el segon sexeni eh? i es basa amb uns números de l'Ajuntament que es talla el 2007 és dir, de, de l'època justament d'abonança econòmica de l'Ajuntament però que hem tallat el 2007 no entenem per què no s'ha fet una actualització de, de la memòria econòmica financera no s'han actualitzat aquests números i per tant no s'ha fet front al de que tindrem que és que l'Ajuntament no tindrà diners per finançar les obres pròpies i no tindrà diners que vinguin de les operacions urbanístiques perquè no tirarem endavant totes les urban... totes les operacions urbanístiques que es preveuen ara ja sí, per acabar ens detindrem només amb el, amb el contracte i dic contracte perquè el que signa l'Ajuntament amb l'equip redactor és un contracte en matèria de participació ciutadana m'ha fet gràcia perquè la regidora parlava de que hem complert el 200% els deures que teníem encarregats en matèria de participació ciutadana no és veritat, hem suspès en participació ciutadana el contracte que va signar l'Ajuntament deia que des de l'aprovació inicial a la provisional, avui es farien presentacions en sessions públiques dels continguts del POM, eh, aprovat inicialment que poden quedar exposats en alguna dependència municipal i penjats a la web 2. Recollida de les alegacions sobre el POM aprovat inicialment lògicament la llei obliga eh? i en aquesta fase l'oficina d'informació sobre el POM és quan ha de ser més activa per tal que la proposta s'expliqui clarament afavorint unes alegacions el més constructives possibles i realització d'una nova tanda de reunions explicatives sobre el POUM amb entitats representatives del teixit associatiu de Sallent per comentar els canvis que s'està considerant introduir en resposta a les al·legacions no s'ha fet, això no s'ha fet i això és el contracte que hi havia signat per tant, senyora Arenes, no estem al 200% i no ha estat un pau tan democràtic i amb tanta participació s'han recollit al·legacions perquè la llei preveu que es presentin al·legacions però no s'han fet eh, debats, no s'han tirat endavant presentacions i començava justament la meva intervenció dient que vam demanar que com a mínim es fes una sessió pública abans del ple d'avui i que el senyor alcalde ens va dir que no l'equip redactor dient que la revisió del POUM diu, vaja, en aquesta documentació que ha comptat durant tota la seva redacció amb un debat ciutadà enriquidor entenem que no hi ha hagut debat ciutadà hi ha hagut la possibilitat de participar eh, en matèria d'al·legacions i els partits polítics en les comissions de seguiment però entenem que no hi ha hagut debat ciutadà i dir el contrari és fer trampa nosaltres, evidentment, donarem el vot negatiu al pla general no per això hi hem deixat de treballar en la mesura de les nostres possibilitats, dels nostres coneixements a vegades amb molt esforç, amb dissabtes al matí intentant escriure què volien dir alguns documents que, que potser doncs, per tècnicament complexos no estaven al nostre abast però no per això ens hi hem deixat d'esforçar tot i que sabéssim que el nostre vot seria negatiu per responsabilitat i perquè entenem que és un tema que va molt més enllà d'aquesta legislatura i de la nostra formació política doncs hi hem treballat i hem intentat fer-ho amb, amb cura i hem intentat doncs, que les necessitats idees incorporades. desgraciadament no ha estat així amb totes elles eh, però desgraciadament ens agradaria poder dir el contrari però no podem votar a favor d'aquest pla general. Gràcies Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manol Vents Bona nit a tothom Bé, després d'aquestes intervencions així contundents no? Bé no repetirem els motius pels que vam aprovar nosaltres aquest POUM no? vam aprovar l'inicial però pensem que aquest POUM ara és millor que no pas el desembre de l'any passat que ja vam aprovar I és millor bàsicament per dos motius, primer per l'aportació ciutadana que s'ha dit ja aquí, que s'ha manifestat amb aquestes al·legacions les 491 al·legacions i després també per l'aportació de quasi bé tots els departaments de la Generalitat de Catalunya vull dir s'han emès informes amb recomanacions, amb imposicions que crec que han sigut uns 17 informes vull dir, però bueno començarem pel tema de les delegacions vull dir, com s'ha dit, 491 delegacions és cert que d'aquestes 491 n'hi ha 162 que és la mateixa la Casa de la Verdura al·legacions que han vingut d'arreu de Catalunya i arreu d'Espanya vull dir, hi ha hagut realment hi ha gent que ha pensat que era bo doncs, portar i fer aquesta a·legació i s'ha notat casa que ja també s'ha dit aquí ja s'ha desafectat després de molts anys està afectada vull dir, aquesta casa portava no sé, 20 o 30 anys afectada i han anat passant els temps i els plans generals i fins a aquest pla general o pom no s'ha desafectat, el qual em sembla doncs que la família que és la propietària i habita, pues doncs, deu estar realment contenta perquè gràcies a la seva participació ens ha fet entendre doncs, que no calia que aquella casa estigués afectada per un motiu que ha dit poder el senyor Inohosa de per Catalunya que tampoc estava molt clar quin equipament i tenia que anar i llavors no calia que afectéssim a ningú i que fessim marchar fora de casa a ningú que cap pom no expropia ni expropiarà a ningú ni a cap casa bé, llavors de les 329 que ens queden s'han resolt positivament el 100% un 20% d'aquestes al·legacions un 14% s'ha desestimat i la resta que és un 66% doncs s'han estimat més o menys parcialment no s'han recollit molt del que deia aquesta mateixa al·legació no? hi han altres al·legacions a part de la casa de la verdura que s'han repetit que potser també s'ha dit aquí, és, doncs, no ho sé, vull dir, bueno, anem bastantes que s'han repetit dos, tres, quatre, cinc, sis cops i s'han anat parlant i s'han anat discutint, que potser no s'ha recollit del tot tot el que deia l'al·legació, però jo crec que una mica la intenció d'aquesta al·legació s'ha recollit amb la nova redacció d'aquest POU. Bé, vam dir a l'aprovació de l'inicial que la particip... per nosaltres la participació ciutadana començava ara, vull dir, en el moment que es va exposar i es va aprovar l'inicial és quan la gent, i també també s'ha dit aquí, en molt sentit altruista i de social, no ens doncs, ha presentat les al·legacions d'aquest sector, de l'altre sector, d'aquest conveni i de l'altre conveni. S'han treballat les 330 al·legacions que ens queden en total si descontem les 100 62 de la plaça de la Verdura eh, s'han treballat en quatre sessions com s'ha dit, hi ha gent que hi ha aportat més hi ha gent que no hi ha aportat gran cosa hi ha gent que, doncs, pues, el que ha pogut nosaltres hem aportat el que hem pogut com sempre que fem i on treballem no? Bé bueno és difícil, a vegades trobes en situacions que no hi ha tens gaire i és veritat i tens que decidir, llavors nosaltres no tenim advocats, ni enginyers, ni res d'això però bueno, hem d'espavilar-nos, demanar a qui pensant que hi en té i s'han de prendre decisions i a vegades s'ha de decidir no? segurament no l'hem encertat amb totes però ho intentat i creiem que no surt ningú gaire perjudicat per no dir gaire bé ningú bueno, llavors ja l'aportació que més un segon factor que creiem que ha millorat aquest POUM, que és l'aportació dels departaments i organismes de la Generalitat. 17 informes de diferents organismes i departaments que et marquen un total, si no m'equivoco, de 66 actuacions a millorar. D'algunes d'aquestes imprescindibles perquè puguin aprovar aquest POUM i d'altres recomanacions que milloren aquest POUM. Jo crec que s'han recollit de totes aquestes informacions, notificacions i demés, doncs el 95% d'elles si no el 99%, segur que alguna no l'hem recollit, però bueno, ja poder la recollirem bé no sé també l'anterior aprovació parlàvem del risc geològic, que també s'ha comentat aquí ja, que hi ha cellent, no? vull dir evidentment amb totes les aportacions d'aquests departaments, crec que el risc geològic ja no serà un problema de Sallent ho crec i ho espero perquè és una de les coses que ens ha fet més mal però ja s'ha dit tot, l'Institut Geològic de Catalunya ha dit tot el que tenia que dir i ja no és una situació d'un estudi geològic que ha fet l'Ajuntament de Sallent sinó ja és l'estudi geològic que porta dies i dies fent l'Institut Geològic de Catalunya i això estem molt contents d'aquesta participació d'aquest institut no? però bé bueno, jo crec que tècnicament tècnic, el que és tècnicament, podíem entrar en detalls de si ens està bé o no ens està bé, ens agrada més o ens agrada menys o més de risc o més, o menys de risc aquest POM jo crec que és, no pot estar millor per la gran participació de tots els departaments de la Generalitat, més que part del que hagi fet l'equip redactor i des l'equip de govern sinó el que ens ha vingut de fora no? i a més a més tot això acaba amb un gran informe, no? el primer informe que és el primer cop que hi ha aquest informe un informe proposta de resolució sobre la memòria ambiental del pla d'ordenació urbanística municipal que és el primer cop que se'n aquest informe que és un informe que pel nostre parer analitza tot el que han dit els altres informes dels altres departaments que ens han enviat informes mira si les, el que han dit aquests informes ho hem posat en el nostre POM i si no ho hem posat doncs ens ho torna a dir, no? Vull dir bé, és com un informe revàl·lida diria jo, no? Escolta, aquest senyor que informe agafa tots els informes, sobretot en l'aspecte mediambiental, però també es posa en altres coses que no són mediambientals l'agafa i fa l'informe revàl·lida que repassa si has fet i no has fet tot el que han dit aquests organismes informes la l'ACA, el Departament d'Habitatge etc etc etc no? I a més a més de fer aquest control i de fer aquesta revàl·lida hi afegeix més coses, no? Si fa proposta i afegeix més coses després de tot això també s'han recollit, jo diria que tot el que ha dit aquest informe, aquesta reforma revàl·lida, ens sembla que han recollit el 90% de del que ens ha dit amb alguna cosa que no s'ha recollit crec, perquè era simplement un tema una mica de detall que potser no calia, no calia anar tan allà des del nostre nostra no calia anar tan enllà no? i aquí no s'acaba per això, perquè ara aprovarem la provisional i això ho aportarem al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i encara, i potser i diran la seva i portaran les seves aportacions al nostre POM que haurem de modificar i s'haurà de fer un altre text reforç amb tot el que ha incorporat tothom veïns i departament, generalitat i l'haurem de tornar a aprovar vull dir que tornarà a venir i segurament encara tornarà a modificar no? bé no voldria acabar reiterant els motius que ja vam aprovar perquè tothom els sap però crec que el treball que s'ha fet des de la ciutadania i des de les administracions superiors a la nostra ens ha de donar la seguretat de que cap pou no ha de tenir cap problema cap problema, i si ens ha de permetre, seguir avançant no? evidentment vam votar si l'inicial i votarem si el provisional encara millor, més que abans no? és, seria de tontos no repetir-nos perquè si ha millorat no hem de tirar enrere i no és un sí incondicional vull dir, és un sí perquè hi participem i treballem aportem i l'equip de govern recull el que hi diem llavors eh, tenim que treballar i l'anterior ple d'ordenances un grup ja va dir que no es tracta de que la dictadura de la minoria es tracta d'aportar participar, argumentar i incorporar tot allò que puguem millorar votarem si per molts motius però per menys per un, la incondicionalitat que no la tenim per ningú Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Bona nit a tothom. El, el grup municipal d'Esquerra doncs volem exposar que estem molt decebuts del resultat d'aquest POM, perquè teníem l'esperança doncs de que aquest nou pla d'ordenació municipal donaria una nova visió urbanística del futur de Sallent. L'inici del procés, tothom ho coneix i ho se sap, doncs es va marcar en l'anterior legislatura amb un objectiu molt clar que era ordenar i projectar el futur de Sallent. I estàvem convençuts també que després de la seva aprovació Sallent doncs, encararia l'urbanisme d'una altra manera. Nosaltres, en aquells moments, o grup d'esquerra, doncs, prioritzàvem i prioritzem el respecte del medi ambient, la sostenibilitat donaven prioritat a les persones posaven per sobre de tot els interessos de la comunitat, defugint els interessos personals, els tractes de favor etc. Durant aquest procés d'exposició pública de l'aprovació inicial del pla d'ordenació i seguint el mar legal Esquerra va presentar un total de 14 al·legacions un nombre molt significatiu per la complexitat de, de tot el, de tot el, el document aquestes 14 al·legacions doncs, representen moltes hores de treball, en dies feiners, en dies festius, en diumenges, moltes dies de reunions amb el grup, amb els regidors, per poder-les tirar endavant. En voldríem haver fet més, però no vam tenir prou capacitat, perquè el temps era el que era, la nostra capacitat és la, és la que és, tots estem treballant, i a més a més no són professionals ni de la política ni són professionals de l'urbanisme ni són professionals tampoc eh, del dret per tant ho hem fet com hem pogut i pensem que mmm, Déu-n'hi-do del que ha anat sortint d'aquestes 14 al·legacions doncs hem presentat les enumeraré les, les aniré, aniré dient quines són no les, de, no, les, no les desenvoluparé perquè ens estindríem massa però sí que la citaré una és sobre el polígon d'actuació PA04 al Poble Nou situat al carrer Francesc Macià i el conveni urbanístic que s'ha proposat l'altra és la referent a la manca aquesta se'ns ha desestimat l'altra és referent a la manca de participació en la redacció del POM, que també se'ns ha desestimat L'altra és la inclusió de l'edificació situada al carrer Bisbevalls número 2 en cantonada al carrer de l'Església i en façana principal la plaça de la Pau, que pel que vam veure no vam estar sols en presentar aquesta al·legació, sinó que n'hi havia vàries més, també s'ha desestimat. Sobre l'ampliació del sol no urbanitzable destinat als dipòsits salins, s'ha desestimat pràcticament tota. Sobre la inclusió dels edificis que conformen el conjunt de l'escorxador de Sallent situat a la riba esquerra del riu Llobregat a la zona dels Horts del Rial en el catàleg de béns a Protegir aquesta se'ns ha estimat sobre les determinacions del sector de millora urbana Horts del Rector que és la de la rectoria s'ha desestimat pel que fa de conservar la rectoria això s'ha desestimat la rectoria ha de desaparèixer i eh, s'ha estimat una part que era canviar l'edificació del, del carrer Sant Bernat l'altra era sobre la inclusió de la casa de Cal València en els catàlegs de béns a protegir, aquesta també s'ha estimat una altra era sobre les determinacions en relació a l'edificació en procés d'enderroc de Calcases que ja no existeix aquí al costat de la policia eh, aquesta casa de Calcases s'havia d'incloure en el catàleg de béns a protegir però tampoc no hi vam temps perquè es va, ens va, es va enderrocar Eh, abans de, de, de poder anir a provar el PoM, vam demanar si el solar es podia doncs, mantenir com a solar lliure i doncs tampoc no es mantindrà com a solar lliure sinó que també s'hi edificaran pisos l'altre és sobre la previsió de construir un nou pont a l'entrada a l'entrada sud de Sallent és a dir allà entre el barri de l'estació per per eh, poder-lo fer venir cap a, cap a la plaça Santa Maria creiem que és una obra injustificada i necessària i mancada de funcionalitat també s'ha desestimat sobre la qualificació dels terrenys a l'antic embalat al poble nou que també vam demanar que una vegada l'embalat es tragués ja l'equipament de l'embalat doncs aquests terrenys es poguessin destinar a una zona d'esbarjo i lliure de parc al poble nou també s'ha desestimat Uh, sobre el sector SMU-02 que és les edificacions de la plaça de la Verdura que aquesta també doncs, la van fer i cent i pico d'altres persones també la van fer, aquesta s'ha estimat suposo que per la pressió mm, dels veïns l'altra sobre l'ordenació de la plaça Santa Maria que també s'ha desestimat l'altra sobre les condicions d'edificació de la rampinya que també s'ha desestimat i sobre les determinacions de sol urbanitzable delimitat a la zona industrial del Cogulló que aquesta crec que s'ha desestimat en part o tot ara no, ara no ho recordo exactament Bé per tant, ja veieu que la majoria doncs, s han desestimat les d'incloure béns, béns a protegir, però les, les importants s'han doncs, desestimat totes. Per tant, nosaltres continua, tornem a dir que estem molt decebuts del resultat d'aquest nou POUM que podíem endreçar i no hem endreçat. Per tant, nosaltres ens sentim desenganyats, ens sentim, ens sentim defraudats i ens sentim desil·lusionats. I si fóssim l'equip de govern també ens hi sentiríem perquè aprovar un pla d'ordenació municipal sense l'acord unànime de, de tot el plenari, la veritat, pensem que ha de ser molt frustrant, perquè sense unanimitat només es resol el tràmit d'aprovació, però, clar, no es resol la futura ordenació urbanística del poble de Sallent. I, a més a més, doncs l'equip de govern no ha estat capaç d'engrescar els altres equips, els altres grups polítics municipals i pensem que ordenar, planificar i projectar el futur d'un municipi no és posar una data. No és anar en empreses només perquè el departament de política territorial i obres públiques de la Generalitat o els departaments que siguin l'interessin li provar-ho. Un pla d'ordenació, pensem que és molt més que això. I per tant, nosaltres no donarem el nostre vot afirmatiu a aquest pla. Sra Arenes Bé, fetes les intervencions de tots els representants dels partits polítics de l'oposició eh, si en algun moment hi ha algun reces amb les meves intervencions, sobretot pel que estan escoltant la ràdio doncs que entengui que haig d'agafar la documentació en algun moment per poder contestar algunes de les preguntes perquè van en funció d'algun document específic alguna intervenció literal i és difícil tal com dit abans, amb tota la documentació que comporta un pom, com ja ha dit la companya Ana Graviel, d'intentar explicar-ho al màxim de bé possible. El primer suggeriment que ha fet, si també si de les meves aclaracions o aportacions respecte a les preguntes o suggeriments, em deixo alguna, agrairia doncs, que, que es fessin tornar a menció en el segon torn, si, si així es vol. Dels convenis de, que, que hi ha en, en l'aprovació provisional del POU dic que els convenis urbanístics estan regulats per els articles 25 i 26 de la llei d'urbanisme. La publicació en un mes de l'acord de l'aprovació la, inicial és quan es publiquen amb exposició pública i amb la possibilitat de ser consultats i d'obtenir-ne còpies a tothom qui ho demani. La incorporació dels instruments de planejament o gestió que deriven d'aquests convenis han de quedar reflectits en la documentació que s'elabora, bé si s'han recollit abans de l'inicial o entre la inicial i la provisional. Se sotmet en exposició pública, com ja he dit abans, amb el mateix instrument d'elaboració del pla, tant si és la inicial com la provisional. En el cas de, dels convenis urbanístics, un cop determinats aquests convenis i especificats dintre del planejament urbanístic, s'han de firmar d'acord amb les parts que estan implicades des de l'Ajuntament a les diferents parts que conformen aquests convenis. Això en posterioritat si s'aprova el que és la provisional. Aquesta documentació amb la signatura dels convenis més l'aprovació provisional pel plenari d'aquest Ajuntament es portarà a urbanisme perquè determini les seves aportacions com ja ha dit el company del PCC, que hauran de fer urbanisme d'acord amb aquest document és imprescindible que estiguin signats en aquell moment quan s'incorporin amb la documentació de la provisional perquè donarien compliment a estipulat en la documentació prèvia <coughs> Agrair també al representant iniciativa per als seus agraïments amb la feina i la tasca executada. Eh, determinar també que l'assessor jurídic, eh, l'assessorament jurídic ha estat des d'aquesta casa, des de l'Ajuntament, amb la intervenció del principal representant de l'encàrrec de la redacció del PUM que ha, estat, o ha intervingut en moltes de les sessions amb les que ha sigut convidat i que han tingut eh, possibilitats de fer qualsevol preguntat. Sí que és veritat que no ha vingut directament a l'advocat que havia contractat amb la redacció del PUNC d'aquest eh, equip de, de redacció, però sí que en vàries de les sessions ja es, es, es, va, es va sotmetre a, a, a l'aprovació de que vingués assessorament jurídic d'aquesta mateixa casa. Pel tema de participació ciutadana, sé que el senyor Hinojosa té una altra visió de com s'hauria d'haver fet aquesta participació ciutadana. Sabem perfectament, i ja des de l'inicial ens ho va manifestar en el plenari, que li hauria agradat que fos d'una altra manera, tal com ha tornat a repetir en aquest plenari, però ens hauria agradat que, si ja que es va manifestar en que no havia sigut suficient aquesta participació i amb voluntat de que hagués sigut el màxim d'escorada possible, hagués fet una proposta sobre de la taula perquè l'haguéssim estudiat i haguéssim incorporat, si era possible, algun element més de participació i d'informació al ciutadà. Aquest POM eh, no neix en un govern de minoria, sinó que l'abans de POM, l'encàrrec, al final de la legislatura de l'equip de govern anterior, és quan neix a l'abans, quan s'aprova amb aquest equip de govern només incorporar-nos al mandat i eh, també parla el senyor Hinojosa de les deficiències de les comissions de seguiments diluïdes i que després es van incorporar les votacions i després també una nova aportació a aquestes comissions de seguiment, de treball e informatives de les actes corresponents amb aquestes sessions Van assistir el secretari per donar fe d'aquestes actes, a petició també d'aquesta incorporació en aquestes sessions de treball des de la inicial fins a la provisional. Sobre el tema de, de la plaça de Verdura, de que l'equip de govern fa una campanya, no sé si ho ha bé, potser, una campanya d'al·legacions i de volum en delegacions referents a la plaça de la Verdura, i perquè no, no hi consti com estava a l'inicial nosaltres no, no tenim constància de que haguéssim fet cap campanya en aquest sentit sí que també fa referència a la plaça de Verdura ja i contestant també a la intervenció d'Esquerra Republicana de que no han sigut els veïns d'aquest poble de Sallent la majoria de les al·legacions presentades i ha de tot arreu, d'Espanya inclús em sembla que eh, Catalunya, Espanya, etcètera Vull dir, ha sigut un munt d'al·legacions de gent diversa i de gent que no sabíem que estaven tan interessats en el nostre pla d'ordenació i tan interessats en, aquest, en aquesta plaça de i en aquesta casa evidentment no s'ha rectificat degut a la pressió sinó degut a la, conveni a la conveniència de la votació i d'un acord entre tots plegats de que aquesta casa no quedés afectada tal com estava a l'inicial el tema mediambiental del, del POUM ve recollit amb la memòria ambiental no només amb l'informe o la proposta d'informe del Departament de Medi Ambient, sinó amb aquesta memòria ambiental. L'informe del Departament de Medi Ambient recull aquells aspectes que la memòria potser no defineix com ells creuen suficientment, però no deixa de sorprendre que sent la primera memòria ambiental i el primer informe proposta sobre aquesta memòria ambiental que genera un pla general tingui aquestes petites consideracions en problemes tan importants com genera el medi ambient. Primer, vam tenir informe favorable per part de l'informe de sostenibilitat ambiental i posteriorment amb l'informe de la memòria ambiental. Amb això també estem bastant bastant contents d'aquesta tasca. Per una banda, diu que el procés de participació potser no hagués sigut el que el senyor Hinojosa hagués, hagués feta eh, en relació a aquest POM, però també parla de la part positiva de totes les al·legacions que s'han presentat. Això és important perquè això denota que la gent està interessada i que el procés de participació, encara que hagi sigut... Eh, maltractat per part de l'actuació de l'equip de govern en referència a aquest POM sí que ha donat uns bons resultats. i això és una constant, una constant que es veu perfectament estem eh, estem en un pom, el senyor ha dit el senyor Hinojosa fet amb, amb idees i amb dificultats i canalitzades i que no està fet a mida de ningú Evidentment que el PUM és del municipi i ha d'estar fet a mida del municipi. Transpèrcia política del PUM amb problemes d'ampliació del RONAM i que el runam de la Butxosa sigui una alternativa per a la planta de tractament i que hagués de quedat definit en el PUM aquesta alternativa de la planta de tractament per a l'eliminació o la valorització al màxim del runam Salí, en aquest cas, del RONAM de, de, de la Butxosa dir que el, el POM no pot generar una alternativa en funció d'una activitat prevista en una zona industrial però sí que pot preveure que en una zona industrial es pugui dur a terme aquesta alternativa agraeixo la seva referència a la regidora i així ens entenc que la resta de, de l'equip de govern perquè crec que ens anima ens anima i ens dona forces bé doncs pues... <laughs> a la quinta govern. I bé, jo no sé si m'he deixat algun punt, però si no, hi ha dit en el retorn vol que veu aclarir. Referent a la CUP, tenim un pleu el dijous, doncs sí, un ple extraordinari i evidentment ha caigut en dijous. Hi ha poca gent de unidor, per ser dijous, per ser un ple extraordinari. Eh, potser hi ha molta gent que ens està escoltant. Això també és important. No veiem, però ens estan escoltant. La CUP demana que el públic participi, jo també. Entendre en el, el POUM també estem d'acord, sense un mapa gràfic, és i, tot, i tot i això, amb un mapa gràfic, moltes vegades és complex. I sobre la, demanar una última sessió pública, ja vam fer el comentari arrel de la, la, la llarga espera que vam tenir de l'últim document abans de la provisional que era l'informe proposta del Departament de Medi Ambient sobre la memòria ambiental potser va trigar més del compte teníem previstes unes dates que se'ns han desquadrat completament degut a la tardança amb les administracions i també degut a que es volia fer una memòria consensuada i correcta i també recordar doncs, que estem en una situació actual a nivell urbanístic sense precedents no sense precedents ben bé perquè fa poc ben tornar a estar en la mateixa situació però ara depenem única i exclusivament d'aquest pla general per poder tirar endavant urbanísticament aquest municipi això no implica que s'haguessin d'accelerar o exponenciar el, les sessions ni la voluntat de no fer aquesta sessió però sí que en teníem que eh, havíem de, de, de córrer en aquest, últim, en aquest últim procés més que res perquè així també ens ho ha demanat des del Departament d'Hormanisme, que no ens pressiona sinó que ens recomana que davant de la situació que tenim, Lo millor és que els processos vagin sense pressa no sense pausa sense pressa però en pausa o no sé, com es diu exactament però bueno, suposo que el públic m'ha perdó format paper que els hi hem proporcionat a la CUP i el reste de regidors moltíssim i ho saben perquè els hem passat inclús una còpia de la factura perquè en tinguin en compte el que costa aquesta documentació que es demana sobre el tema de les al·legacions i la votació també agrair als partits polítics que van manifestar el seu vot amb les sessions sobre aquestes mateixes al·legacions, un cop estaven revisades i es anaven fent les programacions d'aquestes sessions, a mida que es anava incorporant totes les al·legacions en blocs, agrair els que van manifestar, en un principi tothom va manifestar el seu vot, però amb les últimes sessions Esquerra Republicana no va voler manifestar el seu vot, segons indica el segons segons va indicar i si no m'equivoco, doncs en poden rectificar, eh, perquè em tenien que aquelles sessions es desprenien després comentaris a l'exterior i que no volien que aquests comentaris i aquestes sessions sortissin al, al públic. Em teniam que estar en un procés públic i de cara al ciutadà i no està de, de més que si hi ha una votació a favor o en contra, no havia d'amagarre, però eh, era la seva voluntat i així es va respectar la senyora Anna Gabriel agraeix als seus la feina elaborada, ho entenc perfectament nosaltres també hem agraït als nostres la feina feta i la feina revisada i diu que no han posat eh, han, en les seves votacions amb les al·legacions, el seu vot favorable o el seu vot en contra anava en funció, sobretot el vot en contra en el que volien un interès particular o un interès concret sobre l'al·legació que presentava. Està bé no voler cap interès per ningú, perquè el POM no es tracta de beneficiar, però tampoc es tracta de perjudicar. Vull dir que s'havia de tenir en compte el vot en contra que no perjudiqués i que no beneficiés. S'ha de tenir en compte tots dos. Així ho hem tingut en compte també des de Convergència i Unió i pràcticament hem coincidit quasi bé amb moltes votacions amb el PCC i també això s'ha de dir. Correcte. És una, és una estadística pura i dura que hem coincidit. I també coincidim amb el vot favorable d'aquest POU i això també és important. És important perquè és important el vot favorable al PCC perquè a resultes de que el PCC manifesta el seu vot favorable la seva incorporació en tot l'estudi les, i les seves eh, incorporacions d'algunes de les idees o, o de suggeriments fan que, fa que es faci un, un punt molt, eh, molt més elaborat entre tots els partits polítics que conformen aquest plenari no volem dir que els altres partits polítics no hagin fet aportacions i no s'hagin recollit perquè ha parlat la senyora Ana Graviel de les seves al·legacions presentades pel seu grup polític, de quatre, dues sí, una mitges i l'altra no, que és la del RONAM. La del RONAM jo crec que ja el sabia, que aquesta realment, tal com estava enfocada, no aniria per bon camí, però sí que la primera i la segona favorablement i que la quarta parcialment crec que és un bon resultat. Com a mínim a nivell de que les aportacions de la CUP en el seu grau també de representació han sigut considerades, entenem, en un grau raonable. Sobre el tema que ha dit que no estàvem al 200% i que la regidora potser s'ha embalat massa en donar aquesta xifra i que realment el pla no donava eh, aquesta voluntat, el que vostè ha llegit és el programa de participació ciutadana que hi ha a l'annex 1 de la contractació però realment el pla, el, el pla de participació ciutadana que va d'acord amb, amb la llei d'urbanisme i, i amb el mateix eh, continguts, elabora un procés de participació que és amb el que m'he basat per donar aquest percentatge si ens basem en el que vostè acaba de, de, de fer esment podem dir que des de l'inicial fins la provisional estem al 200% en tots els punts a excepció d'un sol que és la realització d'una reunió explicativa de les propostes del pla urbanístic amb entitats representatives del teixit associatiu de Sallent associació de veïns, de comerciants, entitats cíviques i culturals això es va fer amb dues sessions que no tocaven probablement estan eh, diversificades de forma incorrecta abans de l'aprovació inicial, quan realment aquest pla no parlava d'aquestes. No és una excusa, sinó simplement una aclaració. En posterioritat, aquest pla provisional, ja parlant del procés de participació ciutadana, que veig que és molt important perquè tots els polítics en fan referència, la difusió del document del POM aprovat provisionalment a través de l'espai de la web de l'Ajuntament de Sallent hi haurà una exposició dels planos a les dependències municipals, notificació del contingut de la resolució de les al·legacions a tots els elegants i explicació de manera clara a tots els ciutadans de quina està la resposta a les al·legacions presentades durant el període d'informació pública. Aquesta informació no pot tornar a generar un nou procés de participació ciutadana perquè la tramitació municipal haurà finalitzat i restarà pendent de l'aprovació definitiva del Departament d'Urbanisme. Referent a, a, a la eh, referent a la memòria ambiental Referent eh, a la memòria ambiental, es va dir que aquest document estava presentat al Departament de Medi Ambient i que fins que no estigués resolt amb la proposta de resolució o informe, no en tindríem aquest document per la documentació necessària per poder portar a la CUP, així és com ho va demanar el dia 24 de setembre amb aquesta informació. Vem tenir una reunió, si sí que és veritat, en posterioritat aquest setembre en el que es van fer comentari de diversos punts que encara no quedaven ben consensuats hi havia el de l'or del rector aquí es parla d'una disminució dels equipaments i que no quedaven ben definits el tema de les voltes com quedaven els equipaments si quedaven dintre d'aquesta restauració de les voltes quedaven fora i hi havia una explicació que es va donar en aquell moment de, que el, de com quedava definitivament l'or del rector hi ha una, una modificació conforme a la disposició de les façanes, obertura de la plaça conforma al eh, carrer, i això no permet la mateixa edificabilitat ni permet la mateixa capacitat per donar després com a compensació a l'equipament que es tenia previst en un inici. Evidentment que s'ha hagut de rectificar, d'acord amb les delegacions presentades, amb què la voluntat unànim era també per part de tots els polítics de que aquesta reordenació de les façanes i d'aquesta obertura de la plaça al carrer quedés reflectida en el conveni. Evidentment que el conveni es va dedicar a modificar en aquests termes. Sobre el creixement de, de dos subsectors, a veure, eh, són dos, eren, eren un sol sector, es va fer amb dos subsectors, per la problemàtica de desenvolupament. Abans hem parlat de que hi ha molts sectors de difícil desenvolupament, no només per les dificultats econòmiques, sinó també per la, per la paralització que hi ha del sector de la construcció i de la promoció i enteníem que eh, aquests dos sectors eren completament incompatibles. Així se'ns va manifestar també amb les al·legacions que es van aportar d'acord amb, amb aquesta voluntat i es va demanar a l'equip redactor que fes un informe si era possible fer aquests dos subsectors d'acord també amb reunions prèvies i amb, i amb informació que vam tenir de, també des d'Urbanisme per veure si realment era correcta aquesta disposició i evidentment que van haver de canviar a la volumetria el sol destinat a cada un dels conceptes que corresponen al ser en comptes d'un sol sector, dos subsectors. Evidentment que el no estar compensats un amb l'altre amb les càrregues i beneficis, evidentment a cada un del sector havia de reconèixer cada un dels paràmetres que podien ser desenvolupats. El sector de l'Ateneu si quedava o no quedava, no li va quedar clar el tema de patrimoni eh, equipaments, eh, si quedava relacionat, abans l'Ateneu estava relacionat amb el plaça de Verdura, del que dà fora també es va intentar amb l'Ateneu fer un conveni totalment impossible perquè no hi havia manera de diàleg amb, amb els propietaris i entenien els propietaris que ells tenien una sèrie de drets que en aquell moment doncs, no, no estaven relacionats amb la voluntat del PUM de realitzar un conveni per desenvolupar aquest equipament d'una forma més coherent amb les condicions que marcava la, la regidora sobre el mur d'Ancel Clavé és una petita notació, sé que en l'ultim plenari fora de micros em va demanar si, si ja havíem trobat l'al·legació i és l'al·legació 129 s'estima l'al·legació en la que demana que, que és precís a la regulació del sector SMU 02, plaça de Verdura, l'existent d'una servitud de pas que des de la plaça en cel clavé dona accés a través de l'espai interior d'Illa a quatre parcel·les, entre elles la de l'Elegant, situada al carrer Cos número 28. A la mesura que es desafecta la casa del carrer Cos número 22, també s'esclou del subàmbit SMU 02A, plaça de la Verdura, l'espai interior d'Illa, per la qual cosa no es produiria cap variació en la servitud de pas esmentada a l'Elegació, la qual seguirà reconeguda en les escriptures de propietats corresponent. S'estima l'alegació a la mesura que el pont no afectarà la servitud de pas a la finca del carricós. A la mateixa al·legació es demanava que no era necessari la continuació d'un mur, ja que si quedava oberta el, el dret de pas, quedava oberta la plaça, el propietari que presentava les escriptures corresponents per poder-ho justificar entenia que era viable. Tirar un mur o no tirar un mur no és una qüestió de pont, però sí que la desafectació, el, el, la pregunta que feia a el, l'alegant el Se li va quedar resposta amb aquest informe. Que tenim còpia, que avui pensava donar-li la còpia a la senyora Ana Greguio. Molt bé. A veure. Sobre l'informe socioeconòmic, que és un recull de l'endeutament que parla del 31 de desembre del 2007. Evidentment que l'informe socioeconòmic és un recull del moment en què s'elabora aquest document aquest document no és modificat entre la inicial i la provisional i només fa referència als punts en els que les administracions volen que quedi més bé o, o menys especificat alguns dels apartats corresponents amb aquest document. Uh, per últim ja, si no em deixo rei tot no repetir si em deixo alguna cosa poden tornar a perquè cada intervenció és, és contundent i, i molt àmplia i és difícil intentar explicar-ho tot correctament. El vot negatiu doncs, eh, nosaltres evidentment no ens alegrem de que ens dongui el seu vot negatiu i tampoc ho entenem en el sentit de que han sigut un partit que ha col·laborat i ha intervingut eh, de forma exhaustiva i, i d'una forma molt íntegra i, i amb un seguiment a eh, que hem trobat molt correcta i que ens ha agradat molt la seva participació i l'enraquiment, i entenc que potser és per les noves bandes. Sí que sabem que sempre ha fet el seu vot negatiu des de l'abans de POU fins a la provisional, ha seguit amb una línia de coherència des d'un bon principi, i també agrair la seva sinceritat en tot moment, tot i que la seva sinceritat evidentment dona el seu vot desfavorable amb aquesta provisional de pou, que entenc que per l'enraquiment que han aportat en el mateix doncs si volien donar el seu vot favorable, nosaltres estàvem oberts a qualsevol tipus d'aportació i més en aquest sentit bé referent al al PSC a part del que ja he he fet algunes referències a mesura que anàvem fer les intervencions repetides de, dels representants dels grups polítics està en complet acord amb el seu discurs, tot i que no sabia quin discurs donaria el senyor Manel vents. sí que estem d'acord en que les decisions moltes vegades podran ser o no encertades però s'han fet amb la, amb la voluntat de que siguin al màxim d'encertades i que no desafectin no, perdó, que no afectin greument a cap ciutadà de forma contundent Tret de la plaça de Verdura que ha sigut una, una voluntat de molta gent de que no fos així i així es va recollir en posterioritat i en el nostre vot que també vam formular conforme aquestes al·legacions entenem que és un, és un pom fet a la mida del municipi on es recullen totes les aportacions dels departaments i organismes que com ja he dit a la intervenció inicial han sigut enriquidores ens han donat eh, un punt ple de, de, de punts a tenir en compte i també dir que l'Institut Geològic perdó, m'he deixat dos punts dos punts, no bastants punts de la CUP però bé, bueno, després continuaré perdó, eh? ha recollit la memòria el 90% del de que estava en aquest, en, aquest, en aquest punt i agrair el seu vot favorable, evidentment, i, i constatar aquí, en aquest plenari, doncs que ha sigut una voluntat sempre, per part del Partit Socialista, de que les seves aportacions quedessin al màxim d'aquestes reflectides i les seves voluntats, algunes d'elles recollides i algunes altres discutides i també no recollides, també, també s'ha de dir el màxim possible en aquest pla general agrair el seu vot novament i tornant a la intervenció de la CUP ens hem deixat el tema de l'Institut Geològic a veure l'Institut Geològic va emetre un informe que venia amb la documentació de l'inicial aquest document faltaven uns estudis que s'estaven acabant de consensuar des del mateix departament de l'Institut Geològic. Teníem coneixement que faríem l'aprovació inicial amb la informació de l'informe últim que van emetre l'informe geològic. Paral·lelament, i a la vegada que es van enviar a tots els departaments que marca la llei d'urbanisme en relació a l'aprovació d'un pla general, el geològic no era un informe vinculant segons la llei, però sí que era un informe que d'acord amb les converses amb el geològic i amb la problemàtica que hi havia sobretot en el sector del Puigbor, sector de transformació del barri de l'estació, en teníem que havia d'estar de de, de al màxim de recollir totes les prescripcions del mateix. Aquest informe del geològic es va adaptar en posterioritat conforme a l'equip redactor del POUM que va ajustar la línia que posteriorment a l'informe final del geològic Deia que s'havia d'ajustar. El seu informe és desfavorable en la primera a la prim, a la, a quan es va enviar a l'Institut Geològic. Es va quedar a l'Institut Geològic que s'enviava l'informe perquè mateixsin el seu informe desfavorable per poder ajustar la línia a les prescripcions d'aquest informe de l'administració. El segon informe de l'administració que es va enviar, que no era necessari però en tots els departaments es va enviar un segon, un segon document perquè valoressin les aportacions que s'havien fet van dir que s'havia ajustat perfectament a la línia de l'informe final del geològic és més, a la memòria ambiental hi ha una aportació d'un document de l'Institut Geològic referent als sectors que disposen els el riscos geològics en dues zones concretes del municipi i aquests també estan incorporats a la memòria ambiental. D'acord amb els informes dels organismes, s'han anat procedint els passos corresponents i amb les prescripcions que marcava cada un dels organismes.